Kom Det är takplåtsfirman. Ja, precis. Tjena. Tjena. är du ute på sommar tyst. Man måste prata i telefon. Ute på sommarstug tyst. håller på och lägger om pappen där uppe ja. och skulle behöva. Nu får du dämpa dig. Tyst. Då blir det elskock. Nu blir lugnare dig. Så där. <laughs> nu ligger hon stilla här så. Ja. Håller i sig ett par timmar. Det gör du. <laughs> ja, det är skitbra vi. Ja. <laughs> det ser helt korkad ut. Ja. Jo, ja. vad var vi? Eh, sommarstugan. Just det. Ska byta ut pappen mot plåt. Jaha. Har du något att rekommendera där? Byta ut pappen mot plåt. Ja, just det. Du ja. vet, du börjar läcka in det gamla... Nej, fan, jag tar en kyss själv här. Ja. <här> <här> <här> ja, just det. Vad heter det? Hallå? Hallo? Hallo?